Något från under såhär oh, nej, nej, nej Tjena Hej <gård> Person som en annan person är nära bekant med Och vars relation till denna präglas av positiv kontakt se det tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna. Och kompisen. Pepa, jag har inte föreläst nej. Ja, just Han började det. Han börjar skriva nu där Han blir medbjuden på av med dem som var <skratt> kollade på honom och lyssnade. Så han tycker han har nailat det. Han tycker han är en cool som blir medbjuden på AV. <skratt> vad handlade hans föreläsning om? Ja, ah, han skickade ju det. Vänta. Sjätte i andra. Heldag. Campaign management plus handledning. Patrik Persson. Han har bara kjättat på en hel dag. <skratt> <skratt> Jävlar vad jag skulle vilja vara på den här lektionen. Ja, Känns som att man är i sitt äste där Patrik Alla ögon på honom Man får bara <hör> briljera i en hel dag Vad <hör> <hör> <hör> fan jag lägger Den Alla hål Vad händer <hör> <hör> <hör> Bra då Trodde jag Vad saftar man in Nej, finns det någon bättre än att tömma sig i goda vänners lag dock? Nej, det gör väl inte det. Så har man fått med lite klar också. Nu är jag jävla. Fulltankad. Herbie, fulltankad. Bra film. Yeah. Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Och jag heter Ingvar Kamprad. Så lät han förra veckan. Ja. <laughs> Erik, du är ändå mest aktiv på Twitter här. Mm. Hur många dåliga kistskämt har du läst om Ingvar Kamprad? Uh, nej, alltså Peter Brist av det är ju det direkt. Att det bara skulle vara så här, dåliga skruvar. Och de, eller de hittade inte alla skruvar till. Typ. Mm. Och det kändes som att alla bara sket i det efter det som jag följde då. <laughs> Han bara var... dödade det innan det hade hunnit resa sig liksom. Ja, men precis. Det var ganska skönt. Det är skönt Det kändes verkligen som det var gjort innan någon ens sa. det <laughs> Ja, det var redan old news. Mm. Ja. Men kul att han var nasse då, jag visste faktiskt inte det. Jag kallades nazist, eller var, ansågs då tillhöra nazister, men det visade sig att det var fel det också. Det <laughs> blev överraskad. Mm. <laughs> ja, det är alltid trevligt att hitta en gemensam dyrkare av The fyra. <laughs> Vet ni att det är exakt ett år sedan vi spelade in Quivering Queen? Mighty Tolerance. Damn, that was fast På dagen I Wow, fast. du sätter på oss <laughs> Det är ju fan det bästa vi har producerat så, ja. Någonsin det, Jag lyssnade igenom för, för att göra den här Vem och vad Och så var det så jag, Amanda Andersson fyller över också Det räddade jag där fett ut och så säger hon, hon kommer aldrig bli en quivering queen. <laughs> så, så säger Erik, varför blir du inte Amanda the angel queen Andersson? Så, så, så säger Emil, det är redan taget av din syster. <laughs> Sorry. <laughs> Ett år senare hade du dratt exakt samma skämt då. Uh, back to that one and a uh, Precis det är som... Jag nu, du. Det är <laughs> Damn! <laughs> Men uh, what have you guys been up to Since uh, January Snacka på <laughs> <laughs> Jag jag, på ja, jag har skrivit på Kontrakt i Göteborg På jobb idag Nice Så det är vad jag gjorde I storstan Då hoppas jag att du lägger in den här successgängen där på dig Tup, du. du, du så det kan vara i samma liga som Martin Moberg som få barn när han 50. <laughs> Och Daniel Dickens som knullar ja. på film. Mm. Så det har jag gjort. Och så var vi kolla på den. Vi ska väl antagligen med största sannolik flytta in i Gummerlfasters lägenhet. Jaha. I Mölndal. Åh fan. Så vi var där och kollade på den också. Åh fan. lite och hade oss. Åh fan. är den gammal moster ut, eller? Fruktansvärt gammal moster ut. <här> <här> hon har, har limegröna <här> skåpluckor i köket. Men förutom det så är den ganska fin och härlig. Jag tänker mig att det är ungefär som den här lägenheten som man bor i i Fätså, om du kommer ihåg den. <laughs> ja, Sådana bruna, blommiga tapeter och sånt. <laughs> ja, det är riktigt sådant dåligt man köket ser hemskt ut. men, ja. det, blir men bara... det river vi ut på en helg, <laughs> Precis. <laughs> jag har ju för fans nästan snickrat ihop ett helt kök. Att... Mm. Då är du därför första jag ringer. Ja men, ja, men. När då? När jag ringer Emel. När har han snickrat ihop ett helt kök? <hör> uh <-huh. hör> det är att samtalet är så intresserade. <hör> <hör> uh, för tre veckor sedan och för två veckor sedan var jag ju och hjälpte morsan och farsan bygga yeah, det är bra. Det är fan på lakten. tempo på dig är det sådana här. <hör> <hör> Ja, det är inte klart. Än. Det är det. Men jag avrundar ju för i sändning. Liksom. Mm. Men så det är det du har haft för dig? Med andra ord. Ja. <hör> Det är, det. det är nog det. Någon mer? <laughs> Nej, det är vanliga. Oslo. Ja, just det. Jag var i Oslo, hur fan? Jag var på eh, Charlotte Dos Santos. Åh, like oh, så var det rätt, fan, första gången. <laughs> Någon <sig. laughs> Det var inte jag som sa Annette, eller vad fan Johan <laughs> du sa? Nej. Katrin Dos Santos. <laughs> <laughs> Nej, men eh, ja, jag var i Oslo. Det var mysigt. Vi... Eh... Ja, vi lagade lite tacos och vi drack lite vin och bärs. Och hade det, du vet, ni vet en sån här Oslo-dag bara. Eller Oslo-helg. Miss. Det mm. var ja, väldigt gött. Spelande Super Mario Odyssey också. Hoppas oh. inte jag spelar för mycket basen. Åh oh, nej, jag har köttat på som du drog i stort sett. <laughs> det är inte slut än? <laughs> nej, nej, nej, nej. När man klarar spelet så låser du upp den fulla potentialen så att säga. Så nu ska jag har samlat 999 månader och jag har 520 tror jag. <laughs> Jävlar... Jag var orolig när jag spräckte 200 för dig. Ja, jag vet. Men, fukta icke. Det var det. Det var det är bias att du samlat månar. Vad har du haft för dig förutom månsamling? Vad har jag gjort? Jag har inte gjort så mycket förutom mig. Jag var här och jobbade på konsert. Andrew har börjat renovera i min lägenhet. Inte Andrew, men polacker som jobbar åt det. Andrew har börjat renovera i min lägenhet. Bytt fönster, bytt golv, målat. I taket, byt ut lampor. Uh. Det är kaos. Det är kaos. Nu de är de klara med sovrummen i alla fall. Så nu, kan jag, nu kan jag sova i en säng och inte på en soffa. Ser det fortfarande ut som ett meth i Nej. hallen? <skratt> <skratt> <skratt> Nej, plasten är borta. <skratt> det var så här när de började. De liksom bara satt upp värsta... En plastdörr typ Eller plast med dragkedja liksom mm. Jävla budget <skratt> <skratt> eh, Mellan vardagsrummet och... <skratt> Det hjälpte jättebra <jättemycket. skratt> Ja de satt upp där mellan Vardagsrummet och resten av lägenheten Så <skratt> bodde jag i vardagsrummet Och det kändes liksom Som man var i någon slags experiment Riktigt <skratt> <skratt> polacker Utan sån här masker du <skratt> Påminner det lite om Killing Floor? Jag har alltid gjort det. Två dagar förra veckan hade jag ingen toalett. Så jag pissade i badkaret. Ja. Det skete ju där på jobbet. Eller oss, all alltså, scene. det kan han ha. det är jävla och, volunteerar sin toa, ja. och de skulle vara klara i torsdag eller fredags egentligen. Men jag såg att det kommer fan inte hända torsdag kväll. Såg jag att det kommer aldrig bli klart. Så jag flydde hem till mamma och omål. Så fick hon ta hand om mig lite. Och så var vi hos Linus. Jag, Koffer, Macke och Linus. Spelade Risk. Game of Thrones. Oj, spelar de är klart. Ja, vi... Gängade ihop och tittade ihop Macke. Jag fick ett meddelande till under bordet på Messenger som såg, knulla honom, frågetecken. Och sen knulla jag honom. Ja, Macke kommer aldrig förlåta mig för jag är sveket då. Det var så suicide mission också. Han såg så väl vad du höll på med. Ja, ah, det var kul. Vem har inte snackat? Erik? Hallå? Det har, inte... det har inte hänt så mycket. Eh, typ inget att rapportera. Det var ju tråkigt. Alltså, är det gött? Ja, det... Alltså, det är bara skola typ två gånger i veckan nu. Och, och så sen så har jag börjat spela FIFA igen alldeles för mycket. Aj, aj, aj. Allt med du köper väl ja. inga cardpacks, hoppas jag. Nej. Jag spelar... Äh, äh, det är jätteointressant. Men äh, jag var hemma i Åmål också. I Harris, faktiskt. Firade morsan. Mm. Gjorde tre rätter. Japp. Vad blev det? Äh, det Fan. blev äh, rödbätter. Med, med <laughs> tjävr, honung, pinjenötter och valnötter till förrätt. Mm. Mm. Mm. Sen blev det hamburgare. Show. Och så grillad majs. ...med chili, salsa och eh, parmesan på. Now we're talking! Och, eh... jag tror jag hörde plaska från Angelinas lägenhet... ...längre borta i Gamlestaden när du nämnde majs. Det är svårare som ser ut när man bara drar ut. Jag röver på men... <laughs> Det var en jävla spett bara. Det bara kommer en hel kolv. du i Gamlestaden, vad sa du? Ja, hon har ju börjat handla på min kok ju. Det väldigt ihåg. <laughs> Hon är Joshua Tree. Mm. Men eh, Erik, vad var det till efterrätt, sa du? Mudcake. Mudcake. Fan vad de vill snaska dörr med på Tinder, då. jag <laughs> tjejer som skriver till mig ändå slut. Jag har inte ändrat något i mitt liv, ju. Hur ser den perfekta bajon ut, Emil? Den är tom. <laughs> Man låter Ashley <laughs> så... prata. Ja, man precis som man det är, är inofort liksom. Det är ingen falsk marknadsföring. Man bjuder inte in till samtal. Det finns bara för där och hämta här och kanske lite QX. Kan det. Ja, det är tipset jag har är till tips att ta Ja, ta bort allt du har skrivit på din bio. Man har inte skrivit något så snyggt. Redan en jävla veteran. <laughs> ta bort <bitt> bion, Ronjak. <laughs> <laughs> Hur inleder tjejerna i mig? Ja, det är det som är grejen då. De, vet, de behöver ju inte kämpa för någonting. Precis. Mm. Ni vet hur det är. Det gäller att suga rätt kyck och, och så vidare. Så att alla är ju bara så här. Ska vi se då? Ylva skrev i söndags. Tja. Anna skrev igår. Hej. Men Amelie, som jag är lite kär i, skrev. Hej. Och en glad smiley. Vad hittar du på en trista som sånt där? Mm. Solid. Ja. Jag sitter där med den här kola under honom i vaxan röva. Det är ju den perfekta bajunnen. Kolla alltså. vad fin hon är då. Ja, det är en vaxad <skratt> röv i alla fall. Drömmig bild, eller hur? Kolla. Filma upp under kjolarna. Ja, det <skratt> <skratt> Vi får bara grått människor för man ser det i Ja, nej. Så det var det som är nytt då. En helvetes massa brudar överallt. Stackars ja, dig. Kunde vara klär. Är det någon av dem som gör en bra frukost? Nej, de, det är också fan en gemensam nämnare med alla som har en fetare och att man inte gör frukost. Jag var ju kungad tre nätter förra veckan så som brudde som inte Linda. Och inte en enda jävla frukost fick jag. Fy fan. Det var... Då kan Linda fan trå helvete. Ja, och sen kommer hon hit sen. Är det Linda Hammar? Hon <laughs> är handikappad. Ja, det hör du hära på det. Är. In. Det var ju så att det var ju om jag säger så från början, vad var ju med honom Vad så om att då är jag otrogen en gång idag. Man måste hålla fingrar i stöd. Ja, jag vet. att Det är hopplöst där. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, det är Linda Hamilton som spelar Sarah Connor i Terminator-filmerna. Sarah Connor? Yes. Jag var en sjukmattling <laughs> i Göteborg. Oh. Det hade varit sjukt intressant att du var Linda Langenbars. Ja, men det hade varit svårt att, att, att, liksom, att ta sig så långt som man ville träffa henne. Då. Oh. Jag är lite klar med Linda Langenbars känner jag. No offense också, Hej! Jag vet att ni har en speciell relation och så, men... Mm. Jag är riktigt klar med henne som Markus Marcus Den med sociala medier. Vauntime! Hurray. That's awesome! Jättetråkigt Ja, man är bara nowhere to be found. På tal om CP så taggar Frida Broden's pojkvän henne i den här HM-coolest monkey in the jungle Härvan mm. Och ska jag bara ha, ha, ha Två grott smileys och så Frida volvo bruden Broden. Och så gjorde den, jag vet inte, det är så jävla lång utläggning. <laughs> Oj, snälla. Vilken sida står hon på, vill jag gärna veta. Jag kan läsa vi är inte för bra för en utläggning här än oss Frid utläggning. fridautläggning, Frid utläggning. Frid utläggning. Alltså seriöst, nu börjar det bli en aningsskratt irriterande Det är bara en text Det hade kunnat vara värre om man skrivit som till exempel Svartingar som lever i djungeln, då hade det varit rasistiskt Jaja. Bara för att de väljer en text som det stod på den höjan Ska det inte betyda att de är rasism det är bara en helt vanlig text och jag hör inget rasistiskt i det. Och dessutom så lever apor i djungeln, så de har alltid gjort det. För det är där de bor och hör hemma. Wow. Wow. Så om vissa ska vara så känsliga, varför ens då köpa tröjan då? Ni jävlar, ni jävlar som ställer till det och även är för överdrivna känsliga. Köp mig då tröjan om ni inte gillar den och håll klaffen. Och ak hur vi svenskar klär oss och vad vi tycker om för kläder. För vi svenskar ska inte behöva känna oss nedkränkta. För en del vissa håller på att hacka och, och klaga och ställer till en jävla massa problem för oss. Vi svenskar kunna känna oss trygga i vårt egna land. Det är vi som är födda. Ni som inte kommer härifrån är föda härska. Ak hur vi har det. Om ni inte gör det ska ni lika gärna dra härifrån vårt land. Vi har inte bestämt att ni ska flytta hit Det är ni själva som tagit er beslut om att komma hit till Sverige Slut Alltså du Du måste, ja. lägga, du måste lägga in eh, Lite reverb på rösten där och En stigande nivå av sorg Och så är publikvrål så att, så att det är som att hon står på den där stadion Som Hitler står på när han pratar Så ja. ska det bara stiga i intensiteter ja. Fan vad mäktigt Jag älskar Lika, argumentet jag. om att apor bor i djungeln Och det har de alltid gjort det är det som är felet, Slida. Vi försöker säga till aporna var de är ifrån. <skratt> Jävlar... Och ja. hur, hur kan man ta så fel? Ja. Hur kan är man ta så fel? fel <skratt> ja. Jävlar i helvete, alltså. <skratt> Inte någon som kan gå in och ta diskussioner med henne, då? Ja. Det finns alltid finnas folk. Det var ju någon som gjorde det förr, vet du, när hon... Hon skrev något sånt så här begynnande rasistiskt. Hon skrev någon, mm. du kanske ska ta bort det här eller du kanske ska tänka på det. Mm. Uh, vill minnas att det var någon tjej va? Mm. Mm. Någon som inte var liksom, CP, i den CP-kretsen. Mm. In other news. Adam Pöla ja. lägger upp en video där han spelar Children of Bodom på sin Alexi Laios Signaturgitall år 2018 ja. Istället för att städa Och det låter fan svindåligt Var det inte det? När Käringa er och städa eller något Ja precis, och så spelar han Jag tror låten heter In Your Face Det är man? va? Naa Eller Children of Bodom som är hittad. Ja eller Lake Bodom Nej, Bodom efter Midnight. <skratt> Bodom. <skratt> Huvudsaken är att Adam Nilsson har inte lärt sig någonting. Och jag och Johan lyssnade brannklockan sex på morgonen här innan han skulle åka till Oslo igår. Mm. <skratt> så sa han, fantastiskt kul att utvecklas så liten då. <skratt> Det är så när man, han sitter fortfarande och kör powercords och det låter det, han, han missar liksom helt vanliga powercords på sin jura. Och det är, är fanns tio år efter att han stod på scen första gången. Så du kan väl klippa in det lite. Ja. Anledningen, anledningen till att jag vet att uh, låten heter In Your Face är för att Introt är väldigt likt Use My Third Arm av Pantera. Mm. Så den var i en sån här thread med, på någon sån metallforum metalforum. Most rip-off songs typ. Okej. Okay. Så ni vet. Så ni vet. <laughs> nu har du skyddat dig nog. <laughs> ja. <laughs> har vi någon mer på någon åmålsoriginal? Oh, vad skulle det vara då? Rex, Rex skrev för någon Det var väl en månad sedan nu Säger jag hej då Åmål Flytta, jag kommer flytta lång tur Man folk som hjälper mig med flytt <laughs> Så han kanske har flyttat <laughs> Kanske <laughs> Det var ju igår han skrev Jag blir glad när jag får komplimanger Bara typ <laughs> Jag blir så glad att så, så öppen och äldre bara <laughs> Det är fan svårt att, att stå fel på den också. Ja. Den känns väldigt så här, Kenneth Strandig den statsen. Ja, jag vet. H Håller Rex Rex på att bli Kenneth Strand. Mycket möjligt. Det är obehagligt. Jag blir glad när jag får beröm. Skriver bara. Inga kommentarer. Inga beröm i Jo, en kommentar av Jonas Ström. Det är väl v -E -L -L, kul Så inget beröm. Då, skriver, då skriver Daniel, Ja då, det är det. <laughs> Oh. Karakusen har färgat på rätt rosa Nej, nej. är det sant? Ja. Kan man få en bildlig bild, eller? Uh, ja, vänta Uff uh. Hur klassisk Det är alltid ja, det, fostret kommer ju först När man går in på Adelspelfin Ja, just det uh. Hur rolig är du, Koffe? Och är Madeleine Johansson också Mm. Med jävla badtunnor till pattar. <tattar> ja. och, och typ 18 000 barn. Eh, I torsdags, tror jag det var, onsdags kanske, så hade min brorsa käkat tacos hemma. Och då fick han så jävla ont i magen, så han liksom, han kunde inte stå upp. Så han låg ner och spydde i badrummet här och bara till fosterställning och bara, <skratt> Det verkligen. Så mamma och Mylinda hade fått köra honom till Beckefors i sjukhuset. När han kom till sjukhuset så hade det gått över. Så, så liksom, när han ändå var där så frågade de om det var några andra problem. Så sa han att han hade ont i käken. Så, så kollade de i örat. Och så hade han en massa öronvaks. Och så sköljde de ur ena örat på honom. det var det de fick göra. Käka taktiskt, tryck ut rensa örat och så var det ja. örat. Ja. Det är som en behandling som doktor Rektereck skulle kunna ha ört. Alltså Han har ont i munnen så därför spolar de man hade örat. Nej, i käken. Det är han i käken. Det typ kramp och så kollade de i örat så när man så skit i örat så tog någon så här blandning och kör in. och så. Ja, Det var det lugnt med det också. Börja <låder> började liksom vara andra som skulle dela om det. Jag <låder> <låder> kanske på tågen. Sluta med att han rensar er. Att åka hem med. Allt klimax. Men eh, har ni. Varit, jag vet att Koffer du har väl opererats i vuxen ålder. Men har ni varit på några sådana här eh, jobbiga läkargrejer i vuxen ålder? Nej. Du tjockar väl bort blindparmen, tänkte jag. Ja. Bort. <laughs> det var ju att jag inte blev vägskickad för att jag var... Vi dog till Balder och de har ju ett jättebra rykte nu i ja, år. Ja, nu kommer de här skit. Allas... Alla är verkligen så här, ah, de skickar nästan inte iväg mig. Men så var jag ju död ändå. <laughs> det ville komma en annan skötska att säga att jag skulle åka iväg för att den andra skulle skicka iväg mig, eller iväg skicka hem mig. Och här kommer kicken, den som sa att du inte skulle iväg, var säkert utländig eller hur? Ja det är väl de alla det vart tror jag. man. <hör> det vanliga klichéerna du är ju. <hör> <hör> eh <hör> uh, nej, jag har inte varit jag vet inte hur man går till sjukhus. <hör> Här, alltså. ja, men härligt, vilken entré tar man ens? Det beror ju på dina behov. Ja, men jag, menar, för jag kommer ihåg när jag var i somras så låg jag på Sahlgrenska med, med en tjej som heter Ebba. Hon hästfetan vet ni. <laughs> det är ändå gott att få sagt det att jag var så jävla gentleman så jag stannade över natten med henne Men då åkte hon direkt till akuten för en svullen fotled. Ja, det är bara fel nu. Nej, fast man kan inte gå in någon annanstans heller. För man går in där och får man typ en nummerlapp. liksom så sitter man och väntar. Mm. Jag trodde att man skulle gå in genom entrén typ, och bara säga hej, jag är sjuk. Men det tror jag inte man kan göra. <laughs> så jag trodde akuten var för så såhär oh, he's been shot he's losing shot <laughs> Så, nej men jag vet fan inte om man går till sjukhus. Nu kommer jag kom runt när jag hade det i Örebro så var ju så här, nej jag orkar fan inte ta reda på hur man går till vårdcentralen liksom. Så att jag stannar ju hemma och tänkte att eh, vi får se hur lång tid det tar innan jag kommer över så löser lösa det någon annan gång. Det här var ju inte vuxen ålder men typ vi gick väl på gymnasiet kanske. Men då... <laughs> Då orkade jag svälja ett plektrum. <laughs> så, så att det fastnade i halsen så jag, sagt det, ja. jag vet inte, det har kommit på tal Men då, då fick mamma ringa ambulansen för att det kunde hamna liksom på, åt fel håll och bara tappa till luftstrupen Så jag fick åka ambulans Men när jag var framme så hade det typ åkt ner då. Så att det, det var inte kvar men jag hade det så här, nu kommer det hända igen bara för det. Men ja. jag hade det så här. Ja. och sen gjorde jag innan, visst bara... Det är väl innan då. Ja, det tar väl work. Det tog att sitta och bajsa på toaletten nu mamma och pappa. Och så bara, jag tänkte... "Mamma!" Jag, jag tänkte precis fråga dig, när du bajsar ut pläcker sen? Vad blir det för ton? The brown note. Ja, eller hur? Nice. Det är något som är så jävla ohygieniskt. Och det är ändå jag som säger detta. Jag har huvud med ett pläktrum in när du ska skita. Ja. Det låg väl redan på tuggan, tänker jag. Så so är så du det Kattis? It was on my tongue. Uh, now it's in my mum. <laughs> <laughs> oh, nu börjar rövsveten. Jag. jag kommer ihåg en av de bizarraste grejerna jag har sett är från Arvika-festivalen typ 08 eller 09. Så lyckas, vi var ett gäng som var där och Johan Skärvik och Albin lyckas ta sig över staketet. Jag hjälper dem liksom komma in på campingen och de har bara stått utanför och druckit lite typ. Och, men vi har ju hur mycket öl som helst så jag bara så, ja, men, äh, säger jag till Albin att det bara ta härifrån. Och så han blir så jävla exalterad, Ta bara en öl och Johan står och snackar med macka eller någonting. Och så bara, Johan ta den! Och så slänger han den kanske. Ja men tio meter säger vi. Och Johan är som Johan är. Bara kollar över liksom mot Albin. Och får han alltså. Precis mellan ögonen. början genom näsan. På höger sida. Liksom. Och så ser man bara att det inte händer någonting. Och sen bara börjar det forsa blod. Och, då. och man blir helt chockad. Men och, först var ju Johan så här, äh, men det är inte så, så farligt för han var ju inte festivalband och behövde uppsöka liksom vården där." <går> äh, men det var och jag bara, "Jo, det är ganska farligt och dessutom är det ju på campingområdet så du behöver inte gå ut härifrån." Men då bara limmar de ihop det och sen var det det hela liksom. <går> det var inte första pannan som tog en öl mot sig då. <går> Nej. Panna. <går> Man hör det på campingen, när någon, någon spräcker pannan så börjar alla sjunga det bara. Så det är som så här: med vårdkasarna i saken har Panna! Panna! Panna! Panna! Panna! Panna! Panna! Johan Schävig. Doktor Rex Rick Att alla bara sjunger panna Bort till läkartältet Det till EK har bara en massa punchlines Som är kroppsdelar Panna, tung, mun Hjärnan yeah, <laughs> Och då. <röva. laughs> Så långt har vi kommit på fyra år Alexandra Olsson har skaffat kille. Yes! Är hon det... som heter Anton. Är det hon som heter Ek också? Ja, mm. precis. Bomb-Alexandra. Ja. En ny kille. Som inte spränger saker. Eller inte är det vi... uteslutar kanske. Nej, precis. Men uh, hittills så pitchar de det som att han är snäll Eller hon pitchar det sig. <laughs> Med de andra så har de bara varit så här. Hjälp! <laughs> för första början. Ja. <laughs> <laughs> oh. Jag vet att han har ju då... Nej, ni ska fan få en bild alltså, på hur han ser ut den här killen. Nej, verkar vara en, verkar vara en fin grabb. Okej, okay, jag kommer han. Drömkille. Det är ju, ju Luff. Vad? Ja. Är det Luff? Till Luff? Ja, ah, det är klart fan det är Luff. Jag visste inte att han såg ut det, men då vet vi det. Det är en dis till lilla Luffar Anton. Ja, detta är de nero som svarar på lilla Luffar dis. diss. Fan, time is a flat circle ändå. Wow. Det är ju Luff. Det är det jag älskar när alla det 3 VK-karaktärer bara existerar i samma universum. Det är så sjukt att de är bara pawns i vårt game. Liksom. <laughs> Vad har vi på Luff egentligen? Ja, ah, vem är Luff? Jag vet att Adam Tingberg spelade CS 1.5 med honom en del. Jag, jag tror Rasmus är lika gammal som honom. Och det är så de känner ja. honom. Vad gör Vejo Kojo var jag nu för tiden? <laughs> Vad är det för namn då? Adams pappa. Han är garanterat varslad från... Uh, <laughs> edet. Vad heter du? Torki? Eller vad heter du det här? Pappers. Ja. Få människor har en så varslad aura som Adam, pappa, eller... vad han heter. Vejo. Vejo, Vejo kojboja. Det är så jävla kluckrigt namn bara. Han är så jävla trevlig idag. Ja, är han det? Jag älskar Vejo, ja. Och Men det har mamma du, pappa. Och det var mamma som i fängervars. Ja, just det. Hade han en mamma alltså, Adam, så hade ja. Koi. Ja, fast hon, jag vet inte Hon söp Och blev slagen Av sin man, typ så, Inte Väjo <laughs> Jag älskar Väjo <laughs> ja. <laughs> Nej De hade det inte så bra hemma Så, då, så är det lite dramatiskt. <laughs> det, det märkte man på hur Alla liksom var Ja Och Väjo var ju, jag vet inte Han var nowhere to be found I alla fall, och så fick de liksom Ringa upp honom och sen nu får du fan komma hem och ta hand om dina barn här Men är han så, pappa så, till alla? Mm, inte till alla. Till alla ser vi likadana ut tycker jag. Eller det syns ju att alla är bröder alla? då. Ja. Alla ser ju finska ut också. <laughs> <laughs> ja. Jag vet inte. Det kanske han som är pappa men inte samma mamma. Jag vet inte, Jag kommer knappt ihåg honom som mamma. Må jävis liten eller annan. Det man skulle ändå vilja ha med Ada i ett avsnitt här. <laughs> nej. Bara berätta sin live story. Det mörker det? Bra. Ja. Fyfan. Vem är det utav... Är det Markus utav Tingbergbröderna som har klarat sig bäst? Eh, nej, ja. vad fan heter han i... Totta. Totta, ja. Inte han... Totta, Han går det väl bra för. Har jag fem år. Ja, han pluggar på Chalmers och grejer. Ja, det är var... jag <laughs> Det högsta man kan hoppa om. Som en klingberg tror jag. Det ja. <laughs> ah, gick jag men... väl inte gymnasiet, tvär? <laughs> inget så fint. <laughs> <laughs> Fortfarande var han? <laughs> man känns som en samhällare i så fall. <laughs> nej, det var han inte. Det säkert på, säker på att han inte gjorde en... Uh... En macke liksom och drog efter första året. Nej, det skulle han faktiskt kunna ha gjort. Fan, <laughs> oh, gud. Ingen vet. <laughs> vad, gör, vad gör han ens nu liksom? Ingen har, Det går inte att få tag på människor. Jag ser han ibland i Åmål går upp med en Ica-påse. <laughs> Varje gång du ser honom. <laughs> ja, så sa en, en dålig Ica-påse. <laughs> dålig? Han den är inherently lite bättre Än någon med bakgrund dock Ja, fast jag han också <laughs> Ja, det är klart men, men du vet vad jag menar Ja, ja du fattar Så kallade bruna invandrar Så kallade bruna <laughs> <Det är urvandrare. laughs> Nej, men vi hade in... vi, har... vi har absolut inget på luff i alla fall Nej, bara den pissen han försökte dissa Gunilla Franksson har jag lärt mig i den. <laughs> I den låten. Du dissa Gunilla Franksson, men kan Finns det... Hon är lärare. <laughs> har vi någon möjlighet att hitta Lufs till Peter? Gola dis till Peter. Dis till Peter". <laughs> Vet du vad han heter efternamn? Lundahl. <laughs> Anton Luf Lundahl. <laughs> det satt inte så långt in som jag trodde man. Vad heter han det? <laughs> heter det på Facebook. Jaha, kan inte någon skriva till Hugo och höra om han har en historia om Luff Luf. eller en en extra såd om Adam Tingberg med Hugo som gäst. Ja, ah, oh. jävla vad vet jag Bara Tales from the Black Port. Alltså porten då. <laughs> jag googlar Luff Dis Peter. Kommer in på en forskare som heter Peter Luff. <laughs> Är... Han är så oforskig bara. <xi normally> Pilsner Waffeluff. <Julia> Jaha, jag trodde det stod Pilsner Waffels. Nej, nej. Han tycker det är roligt att referera till luft, Det är Luft. Det är Luft. Det är Luft. Det är Luft. Det är Luft. Det är Luft. vad lu lu lu lu lu ja, Är det lu Luft? Va? Är ja, det. vad har vi på Luft egentligen? Vem är Luft? Det kan vara en fin grabb men kul att han var nassad då Jag visste faktiskt inte det rund, rund. Bomb, Alexander Nu har skapat kille En ny kille som inte spränger saker Det är luff Det är luff Det är Jag läcker Det <skratt> är alla hål Det är Knulla honom, frågetecken Det kommer fan inte hända Och så knulla jag honom Hallå? Vi har absolut inget på lux i alla fall. Jag var ute i Göteborg för någon vecka sedan för att examensfira. Mm -hmm. Vad kul! Ja, det var trevligt. Vi quizade lite på mm. gläns på andra lång. Mm. Där har vi ju vunnit det. Mm. <laughs> Men sen så gick vi till Järntorgets brygghus. för det var så jävla fullt på andra lång hävvvärt. Mm. Så när vi gick ner i. I källaren där. syker längst in i källarlokalen. Och när jag skulle sätta mig ner så hörde jag bara Hallå! Kristoffer! Hallå! <laughs> uh -oh. <laughs> Och vem sitter där om inte Thomas Brettschneider? <laughs> wow! Now that's a name I haven't heard in a long time. Och <laughs> så satt där med Emma Ovo. Det heter Ovo, så säger man. Mm. Ovo är lakt och ovoprodukter Precis alltså Så satte jag mig och snacka med Thomas lite Och sa Kristoffer, du ser exakt lika likadan ut som du gjorde Under tio år sedan Då har du hejrat innan han menade Ja, det hade jag glömt på, Jag påminner nämligen också Om det Vi har inte glömt det kan jag säga men det jag kommer ihåg är att jag stod och orerade till hans syster och sa att Thomas var en snygga brorsan och Tobias var en söta. När hajlar du Thomas? Jag antar att det var samma tillfälle eller? Emil, jag smakade bort det här. då samma tillfälle? Som jag sa att uh, han var en snygg brorsan. Ja men det måste det väl ha varit. Det var ju runt studenttider i alla fall. Mm. Jag har nästan lite, eller jag har en väldigt, väldigt opålitlig koppling till den kvällen då du ringde ner Helena med ett frågat Typ eller var det studenten? Det är studenten även. Ja. När jag skulle bli spydd i en buske <laughs> ja. När Helena kom med flaka till oss. <laughs> någonstans där, någonstans där. Vi tar bara tre var. <laughs> det jävla ansvarsfulla har vi. <laughs> Jag trodde att det, alltså, det så jag så står av svett och bara spyr. Att ha bara treledade lugnt. <laughs> Sjukt opolitligt. Så gick jag hem i full mundering i lägret kommer jag ihåg. Helt rätt. Inte innan du hade övergett all öl till polisen. Åh, <laughs> just det. Jag minns att jag var väldigt kaxig att jag skulle komma förbi polisen också. Ko kolla ja. här, kolla här. Och så bara stoppa de här. <laughs> och du var? <bara, skratt> lämna över går <skratt> gå vidare. <skratt> ja, nej, men jag tror att det var där du... Någonstans i, där du hajlade. Eller under studentveckan där i alla fall. När vi ställde så mycket på och grejer. För det, jag kommer ihåg att det var på bron vid plantaget. Det mm. <skratt> var helt det bara. Nej, men jag sa väl... Jag... Om jag nu minns rätt så sa jag väl typ så här får man inte göra i Tyskland eller sånt där och så gjorde jag det. Ja men jag tror det var någon här, blir ni sura om man hajlar. Okay. Du, liksom, du var ju en betar då så du skulle väl testa lite Ja. ja. gränsen gick liksom. Mm. Men han hälsar ju på dig så det är väl inte helt orimligt att eh, det var... han tyckte det var kul. Ja, eh, jo men eh, så satt vi och snackade lite. Så han är tydligen ingenjör på Volvo ute i uh, Torslanda uh -huh. <laughs> Och bor i sin bil <laughs> <laughs> Vad fan <laughs> En tysk byggd Volvo nu. Det uh -huh. Så råkar jag lova han Att jag skulle höra av mig till en kontakt Som jag har <laughs> Som vill hyra ut sin lägenhet till någon han känner I mm. Göteborg Och sa, ah, men jag, kan, jag kan kontakta Torbjörn Karlsson Så, så kan jag se om han, om han vill hyra till dig men jag har inte skrivit till till Och det här var tre veckor sedan kanske. Fyra veckor sedan. Så han skrev mig typ, två dagar efter. Det var trevligt att träffas igår, Kristoffer. Hoppas du hade en bra kväll. Har du hört med Torbjörn? Ja, jag har skrivit till honom, men han har inte svarat än. Men eh, det var trevligt att träffa en tysk maskin igen. Mm. Alltså som en grekisk staty igen eller? Ja. Tihai. Men det, det känns så betryggande att Brett Schneider är kvar i Sverige. Ja. Och sådana inmannare kan jag stå bakom henne. Ja, man vet att de kommer göra någonting med sin tid. Sin dyrbara tid här. Ja... Vill ni höra lite vad som händer i Sebastian Hedlunds liv? Ja. ja. <laughs> han har börjat plugga nu. Va? Så han pluggar på Carlberg, eller det är väl Convux <laughs> som är där. Men, men, men, vänt, vänt, vänta nu. Vänta. <laughs> vänta nu. Han är för fan 27 år gammal och har två gånger innan. Hur kan han vara på Convux nu? Har han pluggat baklänges eller? <laughs> Ja, är han är Ladox Benjamin Button, Fast med kunskap. Han är Ladox-Benjamin Button. Han pluggar så här... Ja, vad har det nu heter? Vårdbiträde. Nej, vad heter det? Så som Linus är typ. Boendestädjare typ. Ja, han utbildar sig så det fast... Det är ingen i honom som vill ha honom. Lidus hade ju varit på ett ställe där Helen hade varit tidigare Så hade de behövt uh, sätta in någon mer Så hade Linus sagt, ja, men jag kan hära höra med Sebastian Så, nej, det, det går bra Då så hade Linus fått <skratt> höra från någon annan då Att när Helen hade jobbat sist där Så hade han, han, hade börjat tio på kvällen Men istället för att typ käka och så innan han började jobba Så drog han på arbetstid och köpte pizza och när hon ringde och sa att han behövde, behövde komma så sa han att han inte kunde. För att han var bara köpte pizza. <laughs> oh. Så han omdefinierade värdelöshet på ett sätt att sätt de, som det går fallit inte att hitta på. Oh. Och så han har gjort andra så här, på, på arbetssidan när det var lugnt på när man är, är på jobbet på natten. Mm. Så har han dratt och så här kört hem kompisar på fyllan istället för att vara på plats ifall det skulle oh. hända något. När han var cool. Ja, för helvete oh. Det var ju det du sa när du först annonserade Att han hade fått jobb som så här, stödjare Att man fick en klump i magen för att han ska ha hand om folks liv liksom. <laughs> Att han inte kommer vända om i tid <laughs> Tänk om man behöver vändas När han är och kör liksom Tobbe ögat hem från hörnan <laughs> <laughs> Och så hade han ringt När han var ute i Engpell Och inte jobbade Så hade han börjat skjuts hem Då hade han ringt till sin kollega som hade skor Och hon var så här. Superdisciplinerad och liksom Hade skällt ut honom efter noter För att han ringde typ så här, vid tre-tiden Och bad att skjuts hem När hon, när hon jobbade ja. Så de vill inte ha han längre Och han utbildar sig och utbilda <laughs> sig I typ två år oh, Ja, Hedlund och Linus pratade om det alltså, vad, Vilket jobb kan Hedlund ha? Mm. Han har ju varit värdelös På alla jobb han haft mm. Han kan inte så här, vara montör på en och samma station utan att han får kick. Men det känns, det känns som att han, han skulle kunna bli en så här bra day -trader. <laughs> Alltså? Ja, för det är ganska många så här dumma jävla så här, aspergianer som, som det enda de gör är att liksom ha stenkoll på siffror. Och han är ganska bra på matt och så där, liksom. Mm. Men han skulle, alltså nu, jag, jag förstår ju att det... Vid första anblick så skulle han ju bara Vispa iväg 40 000 liksom, mm. Och så skulle det vara borta ja. Men ändå jag tänker att det krävs oftast En rätt världöst människa för att bli bra på daytrading Alltså, då mm. känner jag inte många Men jag vet, min mamma och pappas har ju, De har en son som är 40 bast han är så här, han är ju halvt liksom, retired Typ en gång i veckan åker de med, med matlådor Typ en hel jävla väska med matlådor Till honom i trollhättan och lämnar det i hans lägenhet Så sitter han bara daytrader och inte lagar mat liksom. Och han är ju svinrik då men han är ju också såhär handikappad så här, handikapp, alltså han gör ju inget med pengarna. Men jag tänker att det skulle kunna vara någonting. För då skulle han ju han skulle behöva göra är att sitta och vara med på datorn liksom. Mm. Då skulle han ju åka iväg och skjuta kompisar och köpa pizza. <laughs> Medan aktiekurserna faller liksom. Mm. Som de gör just nu. Åh! Ja. Oh, oh! Börsen och sånt killar. <laughs> Börsen och sånt. <laughs> ah, the old stock exchange talk. Adio, ja. Börsen Nej <laughs> man tänker ju att han Men jag ser redan Och umgås med någonting Han skulle kunna vara en bartender Men det har han också jobbat som I två veckor och inget mer <laughs> Precis Han har bränt alla broar i trakten I bartenderbranschen liksom. mm. Men jag tänker att Sykes har haft så många Värdlösa människor Mm. Så han skulle på något sätt lyckas hamna medel där Men han har jobbat på Sykes också Och där fick jag inte förlängt heller För att han var värdelös också Vi var ju på fest med Hedlunds chef En gång i Bengtsfors När Hedlund var med också Och då satt jag och Mack och pratade med den där chefen först Och han satt och liksom så här Ja han, han var dålig liksom det, det gick inte att ha han där han är, han är ju så jävla lat och sen så satt ju Hedlund och pratade med honom Och Hedlund kopplade inte det jag bara, nu är vi vänner igen <laughs> jag sa ja. Ja. Så jag vet inte fan vad han ska göra med det liv Nej, inte jag heller Han kan ju köpa en till helt sprilla ny bil då, <laughs> Och lite mer djur han är mot <laughs> Och då är det ändå du av er två som nästan har dött Av Sverige ett lektrum <laughs> ja han frågade mig han, hur mycket det kostar att bo här och sånt där. För de var sugna på att flytta hit när vi flyttar. Till din lägenhet eller i mm. bara huset huset? Liksom? Nej, till vår lägenhet. Ta över dem. Mm -hmm. mm. Ja, för de behöver ju den stora lägenheten. Mm. Men han ville Men väl ha, ha ett ett eget... på ingång. Är det det? Ja. Kan man ens göra <skratt> det? <skratt> <skratt> Buhh! <skratt> Ja, det är god tillgång till downs på det barnet om det kommer. Mm. De kommer inte sluta festa bara för att de är gravid liksom. <laughs> Nej, det är inte direkt som det ligger någon handpenning på 200 000 och väntar när den Ugen blir 18 eller? <laughs> Fint tucked away i fonder på Swedbank liksom. <laughs> <laughs> Nej. Det kommer bara blåsa förbi en sån där västern, västernbuske när man öppnar det i kontot. <laughs> wow! Jag köpte en rolig koja till katterna för den. 2022. Den blir inga mer insatsningar. Men det jobbet man ändå skulle lyckas vara sämst på är ju att vara en stay at home dad. Ja fri fan Åka och köra sina fulla polare När, <här> <här> när unga <här> behöver flippas Det <här> enda <här> jag skulle kunna tänka mig att de behöver flytta för det Är ju för att de känner att de behöver plats för en till så småningom mm. Mm. Stackars lägenheten och den jävla, det ska lukta som det är jävla piss och äckligt <här> Men jag tror han vill ju bara flytta för att han ska ha ett eget rum och ha datorn okay. i. Ja, mm. precis. Och hon vill flytta så hon kan ha ett dedikerat rum till att bråka i. <laughs> en oktagon bara. <laughs> <laughs> helt blir någon sorts misslyckad, lat Conor McGregor. <laughs> och Lisa är <Airborne> Wonder Rousey. <laughs> De är enda två namnen du kan. <laughs> ja. Och det passar så bra. Ja, det tycker jag var fint att jag kunde ronda Rousey ändå. Fint mm. någon tittar på tjejversionen av sporten. Nej, <laughs> hey, det var ju Super Bowl, Var det bra, eller? Ja. Oh. Jag tänkte lite så här. I och med att vi har det där... Uh, Who died? Oh no. Jag tänkte att det finns ju en elefant i rummet och det är ju Inga Kamprad. Mm. Så jag tänkte bara för att så ska jag göra det här, göra det lite annorlunda denna här veckan, den här månaden. Så jag tänkte att jag, istället för att prata om en som har dött, så vill vi bara säga att Inga har kamplad dött. Så, va? Eller, <laughs> va? Nej, skojar man. Jag tänkte Nej, men så jag funderar lite på så här, vad kan ni komma på väldigt, ska man säga, influential Swedes tänker jag på i alla fall. Mm. Fast så tänker jag på ett så här lite halvdåligt sätt. Eller, man är, man är inte så självklara liksom, som säger, ja ah, Nobel, fan var bra. Men så jag, jag har googlat lite här nu. Mm. Kommer ni ihåg det där svenska paret som döpte sin son till Nej. Nej. Det låter som en vital händelse i Sveriges historia. Ja. Men det var någon så här protest mot så här namngivningslagar typ. Så döpte de ungen till... Det namnet kommer här. Så det tar så lång tid att ladda. Eller? Ja. <rör> Så heter ungen. Hey everybody, the name's Albin. See, my name pronounced Albin, but it's actually spelled B R F X X C, -C X X M N B -C -C, C C C L L L M N N B R X C L M N C K S S Q L B B one six. The six is silent. <out influence> yeah, <Sundays> <coughs> <Jävlar>. Åh. Hette den yes. 11116 i slutet också? Ja, precis. Uh -huh. eh, det skulle uttalas Albin, sa han. <laughs> <laughs> Jag tror att eh, det var nog så här att ja, man får bara heta max typ 42 characters då, och så är det där 43 characters. Mm. Mm. Så skulle de bara hålla på och löjliga mm. Men de fick igenom det? Så att den heter det här? Nej, de fick... Eh, de fick ta bort sexan i slutet, det blev... <laughs> because, because the parents failed to register a name by the boys' fifth birthday. Ja, okej. Okay, så de höll på och försökte registrera det som namn, men de fick inte. Så han hette ingenting fram fem. <laughs> Precis. <laughs> och då fick, de, då fick de en böter på fem tusen spänn för det. <laughs> Yes. Värt. <Bert>. Justice. <laughs> ja, sen finns det ju den enda uppstoppade valen i världen. <skratt> <skratt> oh, den finns i Sverige. Jävla influens. Den, nej, <skratt> ja, men den finns i Sverige. Absolut. <skratt> eh, Blåval drar till och med. Jävlar! <skratt> men det som är grejen då är att den finns ju på Naturhistoriska mysteriet. <skratt> Museet I typ Malmö eller något. Nej, Göteborg till och med. What? Vi kan gå och se det. Ja, men de som vi ska prata om är det paret som sig för att knulla i valen en gång. Mm. <laughs> ja, Nu vi? Så de blir påkomna när de knulla in i munnen på en blåvarg. <laughs> Nun. <laughs> <laughs> Sometime in the 1930s a couple was found making love inside the creature and from then on the museum decided to only open him up on special occasions. <laughs> Vad mäktigt. Ja, och storyn om hur, de, hur vi fick den här valen uppstoppad och klar då är så jävla brutal. <laughs> the fisherman who first discovered the poor stranded whale started the procedure of poking its eyes out so that it would, so that it would not be able to see us over the next two days. The creature was methodically axed, speared and shot until it finally died in a sea of its own blood. Vad är det sannolat? Det var och snubbar var hamra och hamrade på höjde Jag en sköta jävligt tills de bara förblödde och tog. Och sen så var det några som de knullade i munnen på bara... det. <laughs> som ett sista fuck you. <laughs> Jävlar, det är ett skitliv för den här <laughs> Jävlar, vad hyllande. Om man får bestämma sin egen död så så jag vill dö. Ja, sen bara en shout out till en kille som heter Ludvig Strigeus Han är typ så här lead developer på Spotify. Mm. Så det är han som har skrivit Spotify då, från början. Din kollega? Ja, ja precis. <laughs> Nej, men det är väl omskrivet nu flera gånger men han var liksom i början. Då. Det var också han som skrev utoret. Oh. Det är ni alla samhällshjälpten då. Mm. Grymt på cv och skrivit Spotify och Youtube. Sist men inte minst, Sigrid Lötberg. År 2008 så var hon den första i världen som hade en 40 gigabit lina hemma hos i Karlstad. <skratt> <skratt> 75 bast och fiberinternet pionjär. Men hon visste inte vad hon skulle använda det till. typ För det var hennes son som jobbade på någon fiberställe. Liksom. Så han riggade upp det åt henne. Men hon hade ju ingen användning av det. Men hennes router blev så jävla varm så hon använde det för att torka kläder. <laughs> ja. Jävligt. Mm. Ja. Jag kan inte komma över den här valen. <laughs> Jävlar vilket shit life. Ja. Jag vill väl så stor den Det går att se den. Ja. Malmska valen. Ja, jag hittade den här. Jävlar världens enda monterade blåval. Ja, det var inte så. Hur ja. fan knullar i munnen då? Vadå, den är ju stor. Jo, det ser ut som ett jävla rymdskepp ju. Ja. Ja. Det bara blir sämre och sämre det är för vanlig. Ja. Ja. Så, den finns i Göteborg. Mm. Någon mer som snart finns i Göteborg, vem är det Sebastian? Kanske jag. Kanske du. Kanske ingen. Jag bara har det. On record att du. Jag luktar. Du luktar det till jättevård. Jag luktar, killar. Gratulerar. Wow. Jag är gött, mig säkert luktar jag hör dem. Hur uppkom sniffningarna? Jag märkte att det fanns en val man kunde knuffla. <laughs> <laughs> uh, nej, var Så jävla mediocrit liv, alltså. Är det inte det? <laughs> Du ah, behöver förändring ibland Jag Du mig behöver knulla din egen valmund. Liksom. <laughs> Exakt bli, bli, Räknas det som oralsektorn att knulla i hans mun? Oh, det hade varit bra på en philosopher <laughs> <laughs> Nej förlåt asså alltså. <laughs> Fortsätt <laughs> <laughs> nu, nu vill jag inte flytta till Göteborg längre. Nej, nu stannar jag. <laughs> Nej, jag, Men... jag, känner, jag känner mig klar med bara. Det är liksom, Jag har gjort mitt här, känner jag. Kom hit! Mm. Vi är... quizar och grejer. Live every month. Åh, oh, yeah. fan, vad kul! <laughs> Jävlar! Är det, det här... första gången vi är samlade någonsin i samma stad då, eller? Mm. Ja. Mm. Det hade varit... Mm. Mättigt! Mättigt! Ska vi livepodda i valens munt? <laughs> ja! festivalen. Uh, nice. Vi ska livepodda medan vi styckar en nio blåval. val. Det stannar ut under flera dygn. <laughs> Ett 48 timmar av så hittar man bara en valskrik i bakgrunden. <laughs> <Så> bara... <laughs> ja. Mitt upp i diskussion. Ja, som så Bara för att så måste vi knulla i munnen på ja. det blir liksom det på något sätt. Ja. Mm. Alla lägger vart sin sats på valtungan. Ja. Säger vi tack för denna gång. Vi ska bara slå vädrekord i att desecrata ett valkorps medan de här fiskarna gjorde. Åh. Oh. Det är ju vara regerande världsmästarna i djurploggerierna. <skratt> mm. Ska inte du skaffa Basse ett saftigt eh, skatteverket-gig då? Nej, men jag skaffar honom ju en know it gig Så får han ju välja själv vart han vill gå och spendera mm. sin sed. Du får väl ultra-kickback i pengar då också, om du tar in folk på företaget? Ja, det är ju sagt så i alla fall, men jag har inte fått, <skratt> jag har inte fått något för Henke Det är ju dåligt. Ja. Vi då, då fixar du Face to face med mig Med din chef Och så vägrar jag börja jobba för att du får pengar <här> <Jag> Sätter standarden <här> Det där är en hedlund jag på. <här> Det är inte ens meningen att du ska veta om det ju. Jag vet De tror ju att, att det är någon jävla cool hemlighet De har liksom ja. Dumma är jag ska säga uh -huh. Jag är bara här för att Emil ska få pengar <här> Eller så är du en sjuk jävel kommer in och säger Ni ger pengar till mig istället för Emil Annars får ni ingen anställning ja. mm. Men det är ju lägenhet du ska få Jobb ja. har du, lovar jag mm. Stämmer en rumkall på ju Ja, mm. no, det är inte säkert att det är Det är frowned upon <laughs> Nice Då har jag till rätt. där <laughs> ja hade ju fan en kines som highlåter mig på, på en after work i julast. <laughs> Mitt på gulvet men det var massa folk runt om så jag stod typ med en öl så här. Och så gjorde jag något sån där bara liksom mot honom. Och så helt plötsligt så ställde han sig bara så... Och så tänkte han att det skulle vara roligt Men sen kom han på att det var en jävla dum grej att göra Och som tur var så tror jag inte det var någon annan än jag som såg Men ja, det var kul för han blev så jävla nervös Eller han blev såhär Jag får inte säga det till någon liksom Ja, för ett exakt Ett år sedan Så pratade vi om ett annat gäng som hajlade mm. <laughs> liksom, Återigen så Så knyter vi ihop säckar mm. Ska vi, ska, vi, ska vi avsluta podden med modant, kanske? Ja, vi kanske borde göra det. Mm. Finns det från Heilspelningen? <laughs> kan hoppas. Vill vi veta vad som är nytt i modant <laughs> Nej, jag tar Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisar. Med mig, Kristoffer Saltberg- med mig Erik Andersson Med mig Sebastian Andersson Och med mig, världens mest besudlade val <här> <här> <här> Beluga <här> Det är ett jävla bra rappnamn tycker jag, Beluga Heter inte han det kinesen som rappar? Liknande. Han, ja, ja, <här> <här> <här> <här> Vad liknande? Ja Tillga Det har jag det är så här. <här> så vi kanske avslutar med Batulga istället? Ja. Vad vill ni här säga nu? Batulga eller Mordant? Mordant. Batulga. Erik, då avgör. Mashup. Mashup. Mashup. Då blir det det. Ja! Det kan bra det. Hur man två dåliga äldre Ja, då säger vi så. Gött det, äh, killar. Ja, ja, ja. Det var kul att snacka. Vi snackar snart igen. Ja, hoppas ja. vi ses i Göteborg snart, killar. Mm, ja. Mm. På en permanent basis. Mm. Mm. Mm. Mm, mm, mm, mm. Så går vi och tittar på valen tillsammans när vi alla bor här. Ja. Yeah! Det <laughs> var en jävla ritual. Ja, det, det måste vara det första vi gör där alla är Ja, så står vi bara så här... <laughs> Och så står vi och säger att det är en så kallad batulgaval. Batulga! Tidtid i gud. Tidtid i pengar. Kommer, ut... Kommer en utskriven Raptor med sig. Åh vad Bra. Vad det är fucking nice, mina herrar. Hej då. Åh, vad gött! Batulga! <går> Geet, Geet, det är pengar Geet, det Geet, Geet, Geet, Geet, pengar. Geet, Geet, Geet, Geet, det är Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, Geet, säger du Geet, like är I'm fascinating, du start my strength Eaty yeah, we're there, it can make the best penya Eaty yeah, we tea yeah, we can make the best and penya, eat Det är en skärna som ser varje natt. Hitt, hitt är det ser väldigt lätt. Hittade det är lika mycket värt att hänga upp. Men, det är ekonomiskt, det är ekonomiskt. Hittade jag, tydde jag, tydde jag, tydde jag, tydde jag, tydde jag, tydde jag, tydde jag, tydde jag, tydde